Beno, ba, entzun mituzu, eh? Entzun Sergio Kortxonek, ba, gure mikroetan, eh? Egin dako adirazpenak azonaren bostean, eta kontua da, beno, ba, honek prozesu luzea dakarrela. Jakin izan dugunez, adineko bikotearen kasuan, dagoeneko beretsa txea usteko erabaki hartu du, ba, udalak alternatiba bat, e, omen, eman dielako, baina, e, beno, ba, beste kasuetan, ba, momentu zezuta euren etxea utzi, edo utzi nahi. hasier, Martin, kaixo? E, Soskorroko itzeko kidea zarazu, hasier, Eguno bai. Egunon. Bueno, vas a empezar la ceinda, zuen eh, egoera. Bueno, egoera guia izan eh harigarria piza bat, ez. Eh. Eh, gure garaian eh urteetiki haso kanuenean gure eh erekinaren ruinaen esperientea Marta Sandoval eta bueno, Berta Mera Joma ginela lenbailen eta demolicionare gure kargo hartu Unha alegazio bat egin gero, unha eta egiesateko alegazio horren egantzun, dira ez zeu jaso ere. Zain gaude, eta bitartean, bueno, ba, bat ez ere e, gure txazien e, e, zaukana e, e, e, e, dira zaukana, que arek lehen le, denean le honetik aldeintzuen. Lehenengo zolaiduko, bueno, Joselis e, izonak e, arazo medikoa ditu, eta hori nire duela, bueno, azteguetetik ere, martza indute, Alokairu bat e, bilatzen dute eta egia da e, laguntza sozialetik 205 e, euroko diru laguntza ematen diotela. Mm -hmm. Eh euroko €ko alokairu bat orain zego. Eta neherreba oraindik gano bueno, paperago ora papera bera dabil bil e, eh eta laguntza goekin eta bainikan ez dago ere oso ondo zer emango dizuten ez ezkin dirten. Ba bueno, ba eventualki pisu bate aguteko. Ori da bain arte udalak E, eman duen erantzuna, ez du, ez du erantzuna emane alegazioari e, Pelukarari, e, ire apandeiko nagoziari, bueno, kabiziak ekin jarri horremanetan Borrekozen haidu bono, laguntza minioa eta izan dezakela Baina oso minimoa, alokaidu baten, lokalbaren alokaiduaren e, zakti bat urte bat zuten e, e, Lenengo oso haiduko hei, eroko, e, diru laguntza bat, seru neoko alokaidu bat diferente diteko eta nahi harre bai, oendikan, e, bueno, zalantzak. Oida erantzuna. Uhum. E, aurretik ere, ma, zuek iragarri zenuten, eh? laguntza sozialak berez etzirela konpon bidea, ez da? baina, bueno, momentuz hori da, udalak eskini duen e, gauza bakarra. Zuek zer eskatzen bezote berez? Bai, ni berez esatzen dut. Ni guztet, gure kasoa, ez dala, e, gizazte laguntza sozialetik e, bideatu behar. A gukuletan dugu gure esatzen dut nagoziak ez inunen, gura baina kaso asto zure larriago daude olako eh laguntza sozialetik eh, laguntzeko gure eskatzen duguna da azenean e, udalak ardura datartzea eta gurego era ez da la bakari gure errua baizik eta udalak ere ardura handia daukala ainda e, ba estertsez e, eh holako esaltitasun batean ukitzagatik ez eta hori eskatzen du defentzia edo diren ardura ardur hartzea Eta, bueno, ba esaten genuenena, eh, e, guk zehazten duna belengoa demolizioa bere esku hartzea, erramienta badituela eta gainera aposte horiek etorkizunean e, bertzako ezukulduko astudia bertan ambito bat badago dela eta, bueno, lan proiektu bateko obra proiektua bat dela, eta demolizio kargariek, horiek ba, etorkizunean kargatzea promotoreei. Eta era ba, ambito ba hori egin izan balitz bere garaian, guk real ho baten e, eskudia genuen eta eskudierari etorkizunera gordetzea askatzen dugu. Ematen du ta tristadera esatzea baina ematen du e, udalak gehiago jutzen ala e, promotore eta aspekuaren eskutik ba bizilagunen eskuti baino ez eta gure abokatu baita ber esaten dugu e, udalak ba adizuela ba, etorkizunean karga horiek e, erantzeko eh leno zeuden bezala erantzeko eranditoaiz eta udalak ba, ez du ez du deferentziarik e, ematen. Uh -huh, e... e, Aiteko oraintze deferentzia bakarra da bi zerbitzu sozialeko kolabuntza Eta bueno, ba, eskein e, gure solarra erostea. Hortako indigu balorazio bat, indugu 222000 €tan baloratu dugu solarra. Horrik entzenda iago, ba, demolitza kostatzen dituen eh 30 30.000 € horiek, bai gainen dago una oferta da, 30.000 mila egatik, gu martxo egite berzatik eskubide guztiak galtzean eta solarra berain zeugartea. Eta hori horrekin ba, pentsatuko zuen bezala, ez da, ez da Hmm. konten geratuko, anzit, hmm, bai, agutxe gore. Ogoit e, Amar Mila, Amar Mila bana? Iru, ez? Amar Mila bana. Amar hmm. bana, eta gainera e, etorkizun laster batean ikusiko dugu nola gure zoruaren gainean eraikiko ditutzen oso etxe politak eta horien kostea, ba, bueno, izangoia ba, izango ba irren mila egun burutok agutxe gore bera, piska horre ikusit. Eta hori ez daigu bat ere justa iruditen zindu gukori Bueno, Osnartu eta. Uh -huh. Eh, kontu ara, e, bueno, ba, eraikina eraitsi eraitsiko dutela, ezta? Eta une honetan, e, zein zein aukera gozuazu? Zuen kabu zetxea utzi ala bortza desalojatuak izan? Bai, hombre, eta da guretasmoa alde hortan beintzak gehiegi luztatze asuntua, ez? Eh? E, jarraituko du gure ardura betetzen eta arrebai, bueno, ba laguntza sozialetik e, eskintza duenean Ba, guztuera ez guztuera, baina, bueno, unnek eta tarten, eta seguraski, etu, bueno, ba, gehi egi bortzatuko desalojoa dena bintzat. bai, ba, bueno, nahiko genuke, ba, izi guztia jakitea, ba, bueno, ze, ze nolako gestioa iten denudala, zeinien eskuetan gauden, eta nola, bueno, zein justua itaten ari den, gure kasoan bintzat, eh? baina, bueno, desalojoarekin, ez duz, este, gehi egi bortzatuko dena izan dutela, aurra da berten eta seguru dituen. <hungu> Ongidan goberatu berbaita, meno ba irungo alde zahar inguru horretan, ezta, berbada ez dela zuena egoera berberean edo antzekoan ikusi daitekeen eraikina, ez, etorkizunera begira. Bai, eh, gainera bueno, ba gureekin ondoren udalak eskatu hie anbito korrokoitz da den e, edifizio guztierei estruplaina eta sibateidea eta dagoeneko aztenaidia antzeko arazo batzu. Ordia ditu batzu bizilago batzu geika, ea bueno, ba, elkarrekin bueno, ba zeoterin daiteke, edo plataforma sortu eta bueno, oraingoz eh bueno, ikusten aidea. Oraingoz gure dakaguz eskutartzen, baina bueno, ez du deskartatzen, ba, etorkizunean ba egitea holako zezer, bako plataforma bat, porque inguruan seguruenik ez da deskartablea, ba bueno, ba guretzala beste itxibiltatuz geotea. Danak ba bere burua oso bueno, gure ejemplo Nikus ez ez? urte asko eh orrain eskalitasunean jakingabe noiz etorriko dian e, beren zotastea, obra txikiak iten, bai, baina inbertsio handi gabe eta bueno, denbora pasala, ba bueno, pizkana -pizkana bere diktua, bueno, zarten eta hartzen eta daia, eh Nikus dira, ba, e, ba bueno, ere gure situazioan bueno, egon ekuzela. Eta zaitzu triste, da triste da pentsatzea E, Udaletxean, estrategiaen artean hori e, e, egon da didea ere pentsatzea, eztrizte dituntza. Eta bueno, jendea, bizi laguna, hemen e, Ordenazioz Campo atela edifiziok, e, EPEA, oindikan, jakin gabe, noiz, e, induzak egun orobra, baina, bueno, eleengo galtza da, e, hala, e, atela Ordenazioz campo eta piskana-piskana gian, ba, denborakien erotzen fungoia, eta, bueno, bat karra babutxio. Ointxe bertan, hori e, da gula impresiago, Guga gunean karga, batean pam ostiko batez kanporatzen dutela. Bai, demoitziako karga, aurrezko zegoen gure hitz hiztako karga, bai gure realohoak, ba bueno, bat batean fun dana gazinak zoru agarbi, ba berta etortzeko promotoreak, bain bere gustoa jasnidean akordi guztik, edo ja efekin ekonomiko argi daukatena, orrun eraikitzeko gune guzti hori eta bidai nagutzakoak, ba hor konpon Mari Antoni. Ongida, ba, ito egin gara gara, asier, eh, mi esker gure negote gati, getak, uraia on? Bai, va, mi esker, petango te gure berri, porque sonyu bizka teni toko preso a ver, eh? Ongida, a jo, esker casko...